Judecata de joi Cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu La Europa FM De două ori în această viață Nu m-am dus la vot În turul 2 Al alegerilor prezidențiale Din 2004 Pentru că n-am fost în stare Să aleg între cele două fețe Ale aceluiași demon Năstase și Băsescu Am greșit N-aveam dreptul să fac asta. A fost ca și cum aș fi ars foaia pe care era scrisă o problemă la limită, foarte grea, în loc să caut o soluție, poate eronată. În 2018, la referendumul așa zis pentru familie, n-am greșit. Am refuzat să votez într-o chestie inexistentă, chiar ridicolă întrucât era deja stabilită prin lege, pe care aș fi făcut-o să pară reală prezentându-mă la secția de votare. Când cineva te întreabă, cetățene, gheața e rece? Dacă ești tâmpit, răspunzi, dacă nu, taci și te întrebi de ce ți s-a pus o astfel de întrebare. Scrutinul europarlamentar și referendumul de duminică pun probleme adevărate, limpezi și sumbre, în fața cărora nu cred că pot să stai acasă. Rezultatele lor vor influența hotărător soarta României, pentru nu știu câți ani, cum poate n-au făcut-o niciun rând de alegeri până acum. Nu vreau să știu ce e patriotismul, pentru că acest cuvânt este iarăși plimbat prin toate gurile de canalii. În schimb, știu ce este nepatriotismul. A nu vota în situația de față este un act profund nepatriotic. N-am idee cum arată bunii români de care tot face vorbire stăpânirea. Însă răi români sunt cu siguranță absenteiștii, cei care pot să facă României răul cel mai mare. Celebra justificare, n domnule ce să votezi, totul e aceeași mizerie. Este mai falsă ca niciodată, avem ce alege. Pentru că întrebările care se pun duminică, una pentru referendum, care le strânge pe cele două, și două pentru europarlamentare, precum și posibilele răspunsuri, sunt, de fapt, următoarele. Vreți să avem o șansă ca hoții și corupții să nu mai poată fi făcuți scăpați cu legea în mână? Dacă da... Atunci votați de două ori da Dacă nu, atunci votați de două ori nu Vreți să trăiți ca eu -români într-o Românie europeană? Dacă asta vreți, atunci nu votați PSD ALDE Vreți să trăiți ca băștinași în Dragnea Land Un cartier din Mahalaua Europei? Dacă asta vreți, atunci votați PSD alde. Sunteți lași, nesimțiți, oportuniști, lipsiți de caracter. Dacă da, nu votați deloc. Dacă nu, ne vedem duminică la urne. Judecata de joi, cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, la Europa FM.